по-добре да не пием от чашата на щастието, понеже когато се изпразни, ще страдаме сериозно. От страх да не се смалим, ние не растам. От страх да не заплачем, ние не се смеем. Веднъж в манастира сцете един от монасите обидил друг монах. Настоятелят на манастира брат Сисоис помолил обидения монах да на обидилия го. Аз не мога да го направя и той трябва да си плати за това.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 Никога не позволявай на навика да управлява със своите движения. Около испанския град Сория се намира жилището на стар отшелник, изрязанов. Скалата. Преди няколко години един човек, който пропилял всичко, което имал, възнамерявал да поживее там известно време. Един несенен ден той се опитал да открие това място и когато стигнал до него, бил посрещнат много радушно. Като разделил къщия хляб с него,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 Ако ние преодолеем този страх, ще направим важна стъпка в посока към нашата свобода. Послушникът попитал Нистерос, отец настоятел на манастира в Сцете: какво трябва да правя, за да угодя на Бога, отец Нистерос отговорил, Авраам приятил страниците и Бог бил щастлив. на обичал чужденците и Бог бил щастлив. Давид бил това, което правил и Бог бил щастлив.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 Енергията на любовта започва да променя Вселената около нас. Когато се появи тази енергия, тя винаги върши своето дело. е равно 286. $CHIPа е равно 983. Източник. Моята библиотека наклонена черта HTTP двоеточие наклонена черта се четенке точка наклонена черта текст наклонена черта 286. Източник. HTTP двое дабл наклонена черта чера, а и затворат